Në kemi bëllet shumë shumë këllaballëk për i zhohet në gjami E arrojëm dhëne mu përsi i vetën pak përdejnë, në këtë shumë E arrojëm dhe përsi i vetën kejtë E arrojëm dhe përsi i vetën kejtë E arrojëm dhe këllaballëk e ashtu në madhë përne E arrojëm dhëzimi madhë Dinamit në zemë për mrejëna në atrazonë të i venit të dhekë Masit në dalë në shpirtë të të krara dhe në atrazonë Inëshallah وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صلى الله العظيم نعم Një gjithë me ditë së të spari, para se të bilojnë se shumë gëtë së të damini dhëtë rima së të një për shkak të këtë një Ama, një ka të rëdhë bilu, të për shkak se edhe për ketë edhe për atë ketë një këtë një këtë Allahi Gjëllë Gjëllë Gjëllë Nuhëzë dhuajndëhu me Fatiha Lgajib Te unë janë qelësat e të mshaktës Këtë janë për këtë Te unë janë qelësat e të mshaktës La ja'lem Onë kërkuj nuk i kam të regu për të më shëftët edhe të më shëftët absolute, Allahu Gjellë Gjellë u fa edhive të onë. U ja'lemu ma pi lë barri u e lë bahar. Unë do të askegoj, a jeti me artore, do të askegoj. Edhim a i shaka në fërë edhe shaka në ujë. U ma min warakat, warakatin të së putu illa u ja'lemu ha. Ska Vert qab genon në exclusum nështëanbe sem me dhe squt në qwer. Në jetë z'テrapo aqra që në chtTe 무신 i jëebbëtë'. Shkwa òhë anësh e këta është, gli æeshtë në në statistics si të në�eg. Shkwa është challenges shtche Wen2 haqra që jëti ke lustë për shk shkë gitë që Utë. Ushkët whakra që sjën инë w boost qështë Shkët hë chamëto që jë bob Shqut' Na kemi thonë shumë heret Se kurani kerimi për ta kuptu Qëka do të thotë Sa na kemi pëjqi atë Duhet me sëpari spërëksimi E tani spërëgimi vështë përëksimi vetë Kushtë me ndonë të ahonë Ajë prejtë i kitabit pashë përgjohës Ka mërë vëshë Ua <lutim> <t> ndahu me Fatihul Gajib Ta e Muhammed Duhu umetit Se qenëci i mshëftave ashtë e unë Qëka do të thotë njerëzit Nuk e din të mshëftën Në kurani kërim mësurët u lë gjimë Në gjuzë dhe të nënë Allah i gjithë në gjithë rëllë u ka thonë Alibu lë gajbi la juzhihiru ala gajbihi ahada Illa menir të dhamen rësullë Allah i edhil mësheftat Edhe kur kuj tjetër kuj të mësheftat e vetat Sekretët e vetat nuk ja të regoj Përveq se dënjonit rejativet dërguzlet vet Sa kada a së a i mitë reguat Se kur kuj për shembol Se kur Gjibrilit Gjubrilli ka pa Ai din mshakta Shka njerëz Nduk e ti Prej të nga mërë Vëtë allahu gjëllë gjëllalu Cëllit Ai ka dash Din mshakta Një sekret Prej sekretëve dret Veta me javës pjegu Allahu gjëllë gjëllalu Ka thonë në Kuran i Kerim Vetëm abdo Sa kam dash Unë të mshakta Së më të mshakta Së më të mshakta Së më të rëgu Nga që aqtë dhij La ja alemuha illa hu Kuran shpunat e të msh Në botën islamin të nësi Ka kalu kios muje dhe të ato shkas janë muslimat Rrafialës emshef, rrafialës sekret Prejktive ma i zhbilum, kios muje ma i zhbilum Me ash prej shteteve si shtetë si të folbi Njëgjëri Edhe Njëgjëria ma konsiderohet shtetë islam Për shkak se në dimletën se në njëgjëri ishë në dimletë mi muslimat A sot prej ati shtetë i janë 75 milion kanë kalu në islam edhe a i konsideroës shtetë islam, a gjithë ashtë një villume, edhe në Kongo, edhe në Keni, a me shumit absolute, kjo fjas muja ashtë një villume në gjithë, për shtetëve islamë. Në gjithë e nëmër t'je zanë vendin, jemeni me ketë belatër, të të të aspegojë që ta është. A belaja është se nëmër i madhë i njerëzve e kanë kan përhatë parollë, propagandën popullë, se edhe disa për i njerëzve të shepëtë n E kush janë këto që a ditë në shaftën për njerëzve ka thënë se e ditë janë disa njerëz të cilët po hedhin topoll apo po hedh publik i ka dhënë aktivitete me kërku disa fajde, me i kërku disa dobi, me i kërku disa shërime, ata ne ato për me aceruzin i mirë, por me anderimonin prej zemrë keq, por mos me i lond bimë zemër hiç, po ju tregoj se ne e ditë në shaftën. Kto janë kategoria bash si boksit? Kategoria e lehtë Kategoria partëmeron E kategoria shumë eron E super eron si marral Në përta Do njerën e ndzirri për i besimi muslimanin e dhobët Allah i dhe dhe dhe dhe Rasulullah s.a.q Të falni ka thonë me një hadis Mënë ata munët gjimën Eusahira Mësadda ka bima e kul Përka të kapara bima Unzile Ala Muhammed u zhvend të dhera e një dëgjallit prej këtive dëgjallave edhe i, i, i, këtu, e, e, a i premëton edhe i tregon se poetika dhe një gjopën më shëftës edhe ki i beson ati ki njeri ka bo kopër në këtë libër të cila Mohamedit i ka zëri ka bo kopër ki njeri nuk beson monat në këtë libër që i ka zëri Mohamedit për cilë ki njeri ashtë drejt për drejt i paradoksal në gjohën ton ashtë në kundër shtimë me me, me këtë ajë nësh që akimi sot para veti edhe konkret me këtë kurani terimin për shkakse i ka bëthur në lopovit, në dexhalli të dera ose i ka bëthur kush janë këto kategori a letëm falë këtu tiposh janë nisit. Kategoria më letë janë çato hallat, të cilat po vinë me borxhen e përshaqra na për katuna për përkështi janë për spiata dona, edhe po i zatet edhe dona tepona. E dhe ato për ju kaldojnë se ative kripat për ju folka buka për ju folka ative për ju folka ndorë Ato për shifë kën luj, ato për shifë kën ljule, ato për shifë kën viljanë do gjonë E kejt me këto fa gjonë, po i lujnë disa lojnë në më shpjesë tonë Nanët e tonë, edhe në gjisa frivurave tani, po mendojnë se kjo masi posat këto kjo, kjo mëtë lakë e di Si thosh mëtë lakë e di, qatë herë e këthonë kikurani kërimi se di Iqë pa thonë ti ki thonë se ki Kuran i Kerim i së di Allah i Kuran i Kerim ka thonë Alimul gajbi la yudhëhiru ala gajbihi ahada A i kur kujtë më shepë të nebësja ka të regu dhëritash Me për jashtim për nga mërë me Zotit ose Me la që me mdoja që nga gjë të nëmërë me hisë Nga gjë të nëmërë me tjesë E këto shka janë këto prako, rotacione që i pokonë, kjo rot në fesazit e smujive që ka i në popullë që ka është, në kur gja nësa që të selë? Rasulullah ka tonë me një hadis, ka blët dhe gjallit dhe gjallat, para ati dhe gjallit bërë, janë dhe të gjokën. Para ati të modit, të cilin e kemi të lajmë rumë në hadiset e pëngamerit, të ka më ardhë i modit, edhe cilësit e, kanarë, e, para kësë, kësë, kësë, e ati ka në ardhë, qëta dhët e tre hadise më shhur ka qall paratit modhit janë do të voglin. Citojan ato do të voglin. Citona do a do voglin të cilët besimtarët e dobët i shkojnë me ismujë të cilët i kanë ra aty i vën apo gjalit apo fmirë dhe kërkojnë pre ati shirim, prej atij shërim prej këtë katë la rrugë. Ka rruga se ai duhet të poje. Ka rruga se ai poje din sekretin e Allahu xhalle zerauhu. Ma lazimana ba mena me, me mentër ku ka sku puna. Ne Gyp në njëri as Ahla gjallë A i po i thot njerit hëtë unë të ndoj në gjumë Si të dusht të ndoj unë në gjumë Të para muë Në të fakt i atak i të ti Edhe si të dusht të i të shpi ajo të një guslavija gje Në i po njerëzit në në tonë Babon, gruen, një në nëren, hej, kujan, të nëren Kejtë ku janë të nejtë nëso Telefonohë masë si më sjetë që ashtu që i shpacohë mune A ma dusht me milon të i mi mërë ka Të rënë që këtë halë ka shku puna lartë Ja super kategoria e ron. A do matlet kategoria vëllter, poluvë, kategoria e drejta, polu-sërmja. Tasi këto janë i jon, çto kanë? Mirat. Ka mos i jon. Të matlet, të shabojn, të thojnë për shemb këto. Diet ka përcen. A më kosto që mos shkojsta i gjetri shkarkshir ti fut. Dhe të thët, ato fejpare, shka e kam bonjet me t'i vejë Unë ato t'i ma Halama t'lece këto ka Një grup gra Një grup gra Unë e për e marë për qendër shkupin Edhe së për e kam gajnës e për një me në shkupin E këtive Hecin në për milet me boqin Ndo gjali mirë Hecin në për milet me boqin Vim të rinë katën tonë ato dhe hilë në borin tonë prej u borna E vesim një gra për e grane sa gjemi kia ajo i sot i kam të dinja në Gjermani një atë shpijet Njoni i martu më njoni në së në zanë me njoni i ka katër cullë njoni Ashtë hala, hala pashtu aske, mirë, edhe një qike kam të martu me i ka pra cullë Ketë që të podatë ka ajo gruja po i mërë me vetë i edhe shkon shkupë Në qemë dërra gjë në të fe kongresit ativit për ditë shumë shke e majnë ato O në pilan shpijet për shkonjë slobçanë Ui, më punit katunit ka përcaj pas për spija, ngjat lakomën e herligja, te filan banderën e Mrenës, i ka afishi jam në Gjermani, thonë ai ka katër sullni apo martu, një një sik martu, kur të vjenë këto halla mos ta zgjat më shumë. Kur të vjenë këto sfida seda në orientan. Kur ju thojë grave unë po lejoj buk apo volkripa po volk, edhe ato i mbledhën ato gratë tona, keq u kolla, edhe i thojnë hajde kan zona pra shkaq, do të hallo i po gjit di xhem. Më ne ar gratën tona pak libritin pak. Oh. Nj referred të pojzëmarin, allat in tëwie vajra Njën për ki e challenge, pluru ju mundin za asa Njën e chqe i ketichi kote Mokgesvër, ka anusë leazan Njën carare komani da se pare tocmit Mojo imte një zemбы Gjë ndi më vajra a recognize E kërcondi ëmë bëjge Përkanta, pi më vajra E Chinese brought on the way, dr mane Në da të po prej zemërës gruës, edhe prej zemërës kuratës tonë Shkoj islami, e morën, e morën drecën atë timit me vetën Ska më të din në të zemër, ska më imon në të zemër Afe, shë? E, po, e, miru, bo, bra Aki alame në ka zunë di shka Po, këni një qikë martu me katër zunë, po, ka, of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, of oh, oh. Eshti, shka me vonë majtë prabi, rezultat i këtaj Kum lehër kjo me nikmi i shkejnë Apo kini këmish pa mu koti këmishët apokini Këmisha i flikit 5... 150 milionë Këmisha të mfali këmisha i flikit 2 miliardet të një Apo kini a të ramë lep ka nuk pasapunit Këmë këmë këmë këmë pasapunit qiti Ela nja tra katërkile basë, ela një varë këpeta qara Shkoj një zetë 5 miliard a, a, a, a jali shabonuën fabrikët në Ti mëtë miliard mujë I shkrati 10 miliard ka shku për miliar ka përru në fabriknisë Dhe 5 miliard gratë ja ka ndhonë asaj gruhës Edhe më në fond ka në betë përbesim Lej parët parët ka blëtë Të obsideri shtipë që si këmë ashtisa në përdu një asatë dushë Besimi Islami Allah i Gjellegjerën dhe thë Wama ja'lemuhu illa Allah Shëftën sekretët i din Veç Allahu Gjellegjerën luhu Kjo na që po folim sëtë me ka ka Me ka Qishpo shifët me ka ka pun Me besimi Me bethimi Muslimoni zgudan më ra nërë influensën e që shi të të këmokit Edhe që shi të të këmokit s'ka E kala imru rësullullallë E nësë da të sramë para 4 më të qekujme Se unë para të gjallit madh ka të gjallat vëgli Para të të mëmit kanë venit janë do të vëgli Ua e a'lemu ma fil barri wal bahar Allah i gjëllë gjëllë luhë dhe une di Që ka ka në thabë edhe që ka ka në ujë se më spari thatin e ka përmendën ujë. Ja ka nisur prej asaj madh vogëlse ka më e vogël. Por shkak se uji ja uj. pra më i mal se that. Se e ka përmend më spari thatin tonë e ka përmend ujë. Ka thënë më spari atë ambienti që na rason neve tonë atë çështën. E pse e ka lënë pra ujin më i mbrami para thatis, më thati të ka përmend se bota e deti tashmë më e madhe edhe jeta e detit janë më e gjon se shkan that. E dhe azamet i mëdh, mëdhni e Allahu qëllë Gjell e gjëralu, kush do në me e pa, më deti e gjënë më filhavë, së në qafë. Mëdhni e Zotit, mëdhni e Kryusit, kush do në me e pa, më deti e gjënë më mirë. Unë besoj se s'ka njëri që hanë gjëmi mrena, e nëherë e njëtër e vetë nuk e ka padë një program të hajvanëve të deti në televizorin e vetë, ato njërë që pohinja gjënë punë, edhe ajo fa kameri që po i qëtë ato, ato fa bataliona, ato fe garnizona ato fe uh, armija ato fe ushtrije të allahut poshtë a gjithë lëj lëj më gjirash e lëj lëj pizi e lëj lëj lloj lloj trupi e lloj lloj pjese e lloj lloj makhlukit Allahu te llogjallahu e lloj lloj bileke edhe komande disiplina e organizimi edhe haje te lushcimit te aktive port e joni prineve veç po shem televizor edhe manfon veç po thot Allah Allah di hera apo bozat po bra bra bra bra bra bra bra me cekat po bidis apa apa apa apa ap, ap, ki yeri tis ka ime to pa kaoma nje fot ovlavja Allah, maznia Allahu te llogjallahu aka bos mudra ti me hi Madhnia e Zote Gjelle Zilalju ka kriju vë atë bazen Kua i ka hi a gjepojnë Këjtë ma fejtive gjonave asha i kriju si jëtë Edhe jemi e më në fund të i kur të i shifë E shata gjonave në funin e të i këta gjepë Ka duzë dhe fa me kropë Jo, pa, pa, pa, pa, pa, si aj Shka i shifke kumpirat të i shpras kamionin Shqipni A, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa E kumpirin Shqipni sa nivohen Përshëran niki legjims okay. A, a, a, ajep. a, a, a, a, a një me siguri i patishim emeritën sesë në teme të i aish ka unë kërisho këtë gjona dhe të i ranë me në përmet azametit magniës të në muqu me i lakrat, me ranë balë me balë dokë me fanë azat i jetë lutëm, i jetë falëm të dikë të hem, prej t'i jetë ndihëm kërkoj oma të sgutu minuara katin illa oja ale muha para se t'i të të deti një disa shembuj shkurt shumë uh, shumë sh, uh, pak shembuj amat qarë po më ndojë Në deti bura, onë nuk jam njeri shka kam së gjithë jetën e detit, unë që kam së gjithë atë atët, jësë detit. Po në shka lezojmë shka mos lezojmë, që të pohëmë, këtë shë pohëmë, këtë shë pohëmë përgjohë. Në shka lezojmë, lezojmë shka mos. Një pashka, ka një loj përshka në deti. Rritën ka një mikillë në ditë. Por ditë, bo atë majronë no, një mikillogram. E të rikur kështu, të rikur një 196 mikillë, një, një, një, një, kjilë, një Mëra me men une dhe tin krasim me këtë hajvan tuit, aje ka 4.000 kg zemrët. 400 kg truni. Edhe këtë e ka falë në dhutë. Po i shrepi hitë s'ka menë më shumë, se aje bubretis ka pa midrisë dhe pa klije dhe pa kliqënit. Njaj. Edhe aje zët e ka falë këtë qaj zëtë. Edhe qaj zote ka falë këtë qëtërin 720 km Qaj pe e peshku i madhë në deti Kur të kienë dini metret e poshë në të tansi Se e ka në vetëfobj në alë rrit Dëne herë e kaloj të në të tansi në deti Për, qëshit, për qëtit Menit falë me 720 km Zonë i në dërga qëtë këtë i peshke janin Ata mër menja se natyra ka falë qëtë qëtanë Ata merë menja se natyra ka lujt dhe një rëll këto Jo, ja, ja, asë një herë Asë një herë kur natyra s'ka lujt dhe asë një rëll këto Ka një loj përshkë në deti, nuk e ja djejmë Nuk e djejmë në përpallit se... Samë se kimi studiu deti në 300 metre për para Sinti bojnë drit në deti Mua ashtu si kërë Në sitë e vetë, që shë ka përshkë Bajnë drit u dhe në vetë ka të hece për para Përshkak se aja i shpejt 320 Kush po fëgoj masha? Bola. Po, po du me një që më duhet të më shpjegoni gjëra tjetër që tash, mos mendojë njëri i Pirineës ka janë xhamizën ndeti kanë shumë interesant. Au prem na ku më jetoj më njës, po jetojm fat. Kur dëshojm po shoh ti. Po të fëgojë diçka për tuta tjetër tash, ka ka kriju natyra. Me fjalë sherash ka ka kriju Zoti natyrën. Kanë krcell. U fatçi po vancë, të zernish. U kam gjetur në herë dorë të afë përfiti kur jam te besimi son të me kataj që jemi para para neve. Merë sahatin, ama me kushti të të dajsh, njonin pëjgjerve, se ati si të në merë vështë të rrisë ka shumë, njonin të adalojshë, kërp njise, me bëhë të rrrrë, e ti sahatin ndonë. A i banë 4 herën minutë. Ma e menë. A i 4 herën minutë banë, shto 5 më sekunda një herën. Kër të anane, kërpëshojë, të dishte që a ditë temperatura qa qa nga fiatë. Këja është termometri, Allahu gjëmë dhe gjëneluhu të, të rris Të në rinjë një kohë edhe janë njës kongës dashurijës me atë kërcilin femën a, a, a sa atë kongën qetre e kamë një metodë qetre e banë Me të përkumën e kamë vedhazë të rinjës dhe dimë në një pe potere të edhikon 850 metre a i kërcimi femën e një që atë potere a gjë A unë edhe ti veshën që që që kaqë që atë nga paraneve të kamë të tore nuk e një Qështë të zoti që le gjelaluhu ka kriju ndu njo Unë se dina pira sa ka <të> që edullu ala në u ahidun s'ka gjoshka zotin ta nuk kalon shaj me pa kushan shaj s'ka gjoshka u kolaneve që simët e s'ka shajn ta në me gjithë kriusin ton najr më të mendoj lëbët fërvesh të dhe dhe dhe të kanakon shumë interesant najr ala ma interesanta është një përbëmbari i zi e unë e mendoj se ndashtë të dënjë tri vit ala si karan kria më pak si ti kishe peshmo vet pata pas dohatën e arlull balën taj nuk e kal Ashtë i bombarizi, si t'a morë ullë për aleti Qashtu Edhë dojnë të tanë janë qashtu A i vesh kujtoj që me t'u ullë aparat A i si po njëzët më piju unë Nuk përdim unane dhe një herë Vesh përdim zhojt i kuj Qe qaj i ka me zonë Me kënë se e zetë In shalë e zetë një herë kërpire zime Më një herë i bentuk Mere këshine Ato fem shleatra Një, atra, një prej, prej një qinit Një në në pjesë E ka gjel, nj, e prej 100 mm njënën pjesë e ka Thol ku flatrët e ati <të> e në gjithme në shpatla 52 arën sekund Flatrët e ati e me qaqëm njëma e gjithpone Thol i librit 52 arën sekund 24 orë floturim i që pas vrit 24 orë floturim Se dhja të kratë e ati e ati Pan mullon të një aratua A thu mësjan në ashte servolenku Mësjan ato në ashte volan me ule helbet Ti qa shazes Mësjan Në budab A dhe këtu a thunë atyra ka lujtë një rola? Jo Kus ka lujtë roli këtu? Ajë që kanë kurani kërinë ka thonë Tkalaqa sëmawati Wal ardhawama bejna huma Oni kam kryu qëllat në të tokat Edhe që ka kalë me së të fi Oma amin warakatin të skutu illa Oja alebuha Ditën e veshës Gjethët e kanë a ditë muzverë Edhe me ran tok, asnjë Zoti xhallallahu ilallahu ka thon nuk guzon me ran tok falen te. A vetësh ka kimi nguh me lidhje me këto xhethet? Nuk kanë xhethet për qëllim Kurani Karim vllazëni. Për anë sikimi nguhse, se Zoti i din xhethet. Ai është ka ka me 33 zemër që tash si kush e bësim veç pak, nitron, ni zerr, ni kokër gruni, e nes vet. I din Zoti xhallallahu ilallahu xhethet. Kur çelin pranverë, sa kanë me çelin këtvet. Edhe kur të vinë atë një Në guzën mëra palen e ti Atë që ka ki me një për ti E që ka ashtë në setash Kjo na teksti kurani kërimi Këta të mërmenje Këtë gjethet Që ka vinë në tokë Në guzën mëra më palen e Allahut Edhe kanë në në lapsin e ti A kanë ato gajle sevapi Dhe gjunoja ato gjethet Kësh për po përgjithjën Jo A kanë medal ato parazotit Më nejtë një 50.000 vëtë në kom në esë Përgjithja jo. A kanë ato azatë mori? Për gjithja? Jo. A kanë gajle e vladhja, përse apo i dalin në hake? Për gjithja? Jo. A kanë gajle nome dhe babe? Jo. Mirë vladhja, nër lapsin në e Allahu gjellegjalu edhe gjeth të pëmve, shka kur një gajle se kanë, shka ta mërmenja, shka ti i në shenjefrën, edhe në kompjuterin e melatjeve të Allahu gjellegjalu edhe në nënda ti. Po i para, gjenem, azab, vor, A vu Sarah tia do të sellet të precizmës belshu kur gjaj çka po banti, edhe çka s'po bën. Edhe Jeff po ishte noishin kur të bin. Çka ska gjend me për ato, as jhelm katazab, as vord, as durjo. Iska ta mëmënia ti si njëri çetash. Çoftës kanë të angazhuam me mat me një Jeff kur të bin. Çka ta mëmënia formula për ti ato çipojm në, po mendoj çka është në programin ton, ç's doim. Çka doim na me fol, çka doim na me thon. Çka doim na me punu që do jetoj në kompjuter janë. Ka ta mermenia për ne, krijarja e përshtitje për më fortuat çka po duhet të thon. وما من ورقه الا وما وما تسقط من ورقه الا علمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الله جل جلاله çka ka kokë edhe kokrë kokrë edhe kokrë Nërsi, nërsinat e tokës Allahu zhëllë dhe gjelalu me Kus janë ato ersinat që janë kokra në tatu? Kokra e thanës mrejna është nërsin Kokra e peshkës është nërsin Kokra e bostanit është nërsin Kokra e dohonit fara është nërsin Ketë fara që ka janë të mbyllën a pi për jashta Ato janë nërsin E të në dhe në senë thalsin e tokës kërponuim në Në zërën dhevin për i bunorit vlasni 25 metrës Reot metrë e pet E gjesmi në borin ton E para rosh, ka ta pike kërta shimë Se ka bimë varin ta Që ketë më në teper për po e kuptoj Ama që ketë dhevin e bunorit Në të cilin në të para në rosh Për me to po bimë një Shka që ketë se kemi qartë Ama kura një kejim E la to kokrat në thalsit e zemrës topës Ka i kam unë të cilat Derin 1500 vetë Eri në dimi vetë rrinë Pa bini mrena Atë harët sikur përdojsh Ka që të të të të një dhale Par modeli ka kriju zotin të tokë Edhe magazët e atë i shfarë e rumi Allahu të në dhe gjelalu sa Edhe i të janë në lapësin edhe në të terërin të Edhe ajë pa makhlukë i vogël I cilis po e dim me morë me ndorë Së pësën për e kapim me ndorë Janë do makhlukën në gurëzi Mrena në gurëzi mlej Që po i fejmë nga për, për të punë Bark, pa barkë, pa kryje, pa, pa kurgjohë I vogël pa hesaf Ruzën ma i vogël se para dohonit Ama na bashkë por të jashlojmë Së si i në mirë më këshirë Po e shofi se po hesi Shumë ma i vogël se para dohonit Honë po e shlojmë si Po e shofim po e lënvenin Në këtërnë këtërnë po hesi Më listat i gurim Allahu jenë zhëllalu sa on Jam i angazhum për ështimin e dhjetin e ti On e di aj kur kalim dhe kur e sos Këtë jetë të On e di sa qa si kalbot W ولا يابس الا في كتاب مبين جلبر دطرش kaqshir tash kaqshir as ne perterinte edhe ka nje ka nje thata edhe nyoma toy subhanallah alam tara an alam tara an allah yusbihu lehu man fis samawat wal ard oyri ashab sura nun juz 28 allah subhanahu wa ta'ala kafron oyri ashab fis skanton cil edhe tok ke toy subhanallah efektive keve kanë lëharë rrugën më shumë kush më humb, projektive keve kanë lëharë më shumë me rrugën njeri njeri uh, e njeriu. I vërtetëniseli për rrugën e lëharë e njeriu. Në jargje ti shumë të shpjegoj në harë në ulë, në alim polemore, disa mendoj se as harrit nga mëne toma unë duhet të ja për lëharasto. Des après où il va me faire connaitre ben evan, e nje probleme me vitë li po im soi canto, pasca capocchino njeriu me ni gomar hipo ntalla po i vjen aty gvoreti pas. Njop, alimi që ishte të imësu, ata i udrejtu ulemavën, vetë që ishte të nëtësa, le allë al marhubu khayruh min arrakim. Ashtashkherë e ihiponi, ashtë me imëndarëshëm se aishka ka ihiponi. Të nësivën tërë të kjo, të këshirë e të gëmoni që i atëtofënë, subhanë allahë. A kjeripi për rëjë, për rëjë atë aishka banë zikë, rëjë atë aishka atëtë, la ilaha illa allahë. Bakëri i fikajajit gabi vota i gaj i magjore po i bëhat apo e siprin sa po i vana jo i e ka harru zotin a kishte a ka hip a ki hipuni halea thot subhanallah tan an hadha fa alam taqra qaul allah fi surat an nur tijbot qasa ki belet dhukrani kerimin surat an nur dhe kamos ku thot zoti jalalul skaqries e sap apo i jop me shpirth edhe pa shpirth cili ku thot subhanallah ta bo thave ki magari kia pronto Edhe kja jo, dhe njërë, dhote, me shkizot njërë, shkëm i bo, ka hiqe, po e ban azab, po e ban. E, e fjale e fundër të zirës i codit, Sofjani Thauri, radhjallahu anhu, alimi shuar, alimi johur, me adojmë këtë njeri shumë, me rëspehtojme port, fjale të këtile dëzojmë shumë dhe i bojmë ve, për sësa kemi mundësi aq me i bo, Sofjani Thauri, mërën e, e me men, unë pjajme së një me gojnë një njërë e para, së të asme go Zati ninjare me vetes. Ne arkishon ngër shumë jetën e vet, fort po dardh. Sina shtuha po riçar po na. Ne harë jetën e vet, ama fort anghi. Me anghi do të ka si më flet. Zati kanë adversit haj shumë, po do flika fort. Masi ka karame flet, u u, u atë hunds natëllë vetas me të djesë uljen. Fal himaro, ifa zida fi alafe, zida fi amale. Fa gomor i fat njashtoi ta xhieshtoi edhe gulun. Xhurxhi sti falë gjithë nopes se ti hungër thonte po. Po, Vërtetës, vërtetë një, do. Do morrit zotnia si ti ashtu e taxijen, do thot, aj duhet çka duhet me prinse, thas ti ka dron si për më. Ka thallë si sonte taxik i hunger ball. Çota sonte peri mbajin sa baj inshallah në kohë. E çaptnat që njeriu e ka fal birë çat në mask, jeans, mirë janë rrecat jeans në Kur'an e kë Kërimit, edhe rrecat jeans. Sa kanë verbull naksa. Qinjili na ka thonë armenivel për me me vipi bi, për vijave teorisati, ka thon onë Akhlakin temë, kam me vena se kam Kur s'koj kërkun mi vetë të gjallat Nuk s'koj me vetë u lëma më të lojë se u nëse Kam akhlakin i mira se kam E thonë, po që që diti I kanë thonu u lëma, që që diti se tu ka prish akhlaki Tha, magarijem së rihurë Kur t'a leo me një venë me dhej E ka pas një magarë që ka, ka hes me tamë Kur t'a leo, tha Kur të ngreja taj të masë Unë e ngreja të këne ajë ngreja të masë Tha, unë e më një harët Pa në podri gjuna ki që të pëngësër me konur reglës kë i mutlak Allah Kanë thonë po mirë Apo në imzirë si këta japi Kuran i Kirimit japi hadisit Për ndri se do të akuzojmë trash Sa do të akuzojmë në ulema Do të ashtujmë në historit e muslimanës të ekifol për vend Sa unë jam vërgëtoj këta me Kuran i Kirimit Se të ajvan të mishka i kam mrena Akhlaki jam kërë funksionojnë ato negativ Akhlaki jam zanë reglë Sa unë jam zere këta me Kuran i Kirimit Khayla, Ta, kwaajt, devet, mushkot, mikriut, a wal kajla, wal bidhala, wal hamira Li të rëkebuha, uazina Ta kuajt, devët, moshkët, edhe gëmorët I kemi kriju, tha Zoti Gjelle Gjelalu, me ihip Me ju bajt, ju me të qep, edhe bukuri Në të thot, ai, kur pejlun, kur pejlun, atë fe regulli për shka ka fa Zoti Oni i kam fajt Allahu Gjelle Gjelalu, ulazen Dai vots mundën, në lanë herën më të parë sa i përkat besimit tenasini mos aluhatën a për diritë çishit çelëpurave na për diritë çit njerëzve që nuk e kanë për gajle. A Islami ata janë amaqodi. Zot në ai vots mundën, çfarë më kanë thati vonëti? Zoti dai vots mundën, neve këto zona që kanë thati vonëti na shërbejnë, atimi i betu më të parë edhe më shërbi tani, ama Allah ai që të më shërbi. Allah el-Aziz fi Kur'an el-Kerimi ta profun ska sidim, edhe na inteq ato zona që i kemi harru në el-Fatiha.